Елька лежав зі струсом мозку Мадярові вибили зуби І він хотів згоря застрелитися Румунський майор його відмовляв Мовляв, зуби можна і золоті вставити Буде ще ліпше, красиво і заможно Румун показував капітанові Свої золоті зуби Ставлені, як він казав, в самому Парижі Обидва вже встигли Прикластись до пляшки коньяку Що робити? До Девицького підійшов італійський підполковник У руках мав Шмайсер Що ще треба зробити? Локомотив, сказав Дмитро. Він відшукав пляшку коняку в чиїхось розкиданих харечах, знайшов у купе провідників склянку. Бігом за мною. кинув італійцеві. Побігли до паровоза. Дмитро став біля сходів трохи збоку і почав з голосним бульканням наливати коняку склянку. Налив півсклянки, випив, налив ще, дав Італійцеві. За третім бульканням із кабіни почувся голос Ей, де ви там п'єте. Вань, слиш, вони там п'ють. «Вань, ти подсторожи, тихо, я спущусь, вип'ю соточку, потім ти сходиш, я быстро!» «Спрацювало», – зрадів Дмитро. Вольний казачишка замість соточки дістав фаховий удар в основу черепа і заснув надовго. Через кілька хвилин Дмитро знову забулькав кон'яком. «Вась, да ви що там, обурели? Давай, возвращайся, дярявнули будя, я теж хочу. Ну, чого ви там, а? Я, блядь, буду, щас спущусь!» Дмитро далі булькав кон'яком. Козачішка не витримав, спустився і ліг біля свого товариша. Дмитро вбіг у кабіну паровоза, машиніст і його помічник стояли безпорадні і засоромлені. «Все, поїхали вперед!» – крикнув Дмитро. У купе лежав німецький офіцер Пельке, біля нього клопотався військовий лікар, що знайшовся серед італійських офіцерів. Угорський капітан зі слізьми на очах розглядав свої проріджені зуби – він щось лементував своєю мовою і підкручував на помадженні спеціальним шмаровидлом кінчики вусів. Румунський майор змащував свою шию і щоки одеколоном. Це я привіз його з Парижу. Тоді, коли був там, знаєте, панове, Париж, зайшов італійський підполковник. Я вас кликав на келих вина, панове, але вирішив закраще прийти до вас зі своїм, звичайно, вином. Зайшли італійські офіцери з пляшкою вина. Дмитро випив білого італійського і разом з алкогольним теплом його горнула мерехтлива і мла спогадів. Тоді у Чернівцях це добра дівчина, та язичок має, але не те, не те. Її волосся довге, блискуче, непокірне, так звабливо лежить на голих грудях її грудях гарних, помірно великих, білих. Метро застогнав. До Москви доїхали без пригод. Трохи історії. 1972 року в київському видавництві «Українська школа» вийшло п'яте видання посібника для 9-10 класів «Історія України» за редакцією професора Ф. Оленя. Там є розділ «Україна в роки Великої визвольної війни». На жаль, до наших рук потрапив лише початок цього розділу – Україна у період відступу і оборонних боїв Червоної армії. Решта розділу, як і цього підручника на загал, щезла безслідно в умовах сумного існування непотрібної книжки по сільських садибах при наявності відсутності вітчизняного туалетного паперу. А може ту решту спіткала краща доля? І добре висохлі легкозаймисті листочки, списані історичними викладами об'єктивного професора Оленя, просто пішли на розпал селянських грубок. Цього ніхто не знає, але дещо це збереглась і грів би її не навести у цьому правдивому дослідженні. Отже, мобілізація українського народу на боротьбу з ворогом. 22 червня 1941 року фашистська Німеччина віроломно напала на совєтську країну. Німецькі фашисти мали на меті знищити лад і перетворити совєтських людей на рабів німецьких імперіалістів. Відповідно до розробленого плану, ударні фашистські угрупування розгорнули Навальний наступ північ у напрямі на Ленінград, центр – на Москву, південь – на Київ. Жорстокі бої почались на всьому західному кордоні. Радянські війська трохи стримували противника в районі Львова, Рівного, Луцька. А де під тиском переважаючих сил ворога Червона армія змушена була відступити. 30 червня у Львові було проголошено відновлення української держави. Вождь ОУН